Estem ja a punt d'estrenar un cap de setmana, que ens de portar un temps immillorable, molt adequat per a realitzar activitats a l'aire lliure, especialment dissabte. De fet, parlarem d'un dissabte radiant, esplèndid, sol al matí sol a la tarda, només amb algun núvolet a partir doncs, del migdia cap a zones habituals de muntanya, cap al Cadí i Port del Comte, cap a la Cerdanya o Andorra, núvols inofensius. Atenció a les temperatures màximes, de nou esperem valors propers a 25 graus, fins i tot cap a algunes valls del Prepirineu, una mica més fins i tot cap a la terra ferma, i diumenge serà un dia una mica més variable, al matí n'hi ha ja arribant núvols alts i mitjans, d'oest cap a est, tarda força tapada amb algun plogim cap a les comarques de Ponent i algun ruixat o alguna tempesta entre la tarda i el vespre cap a alguns indrets del Pirineu.